І закліпав очима. Той сварився на мене кулаком, почервонів, як варений рак. Тим часом вісь скинув шапку, пригладив русяве волосся і привітався. Здрастуйте, товариші! Хлопці відповіли. Знайомтеся, сказав Савич, наш. Прямий і найвищий начальник і назвав прізвище генерала. Хлопці і я аж роти пороз'являли від несподіванки. Перед нами стояв начальник розвід відділу фронту, прізвище якого було відоме не лише всім офіцерам в армії і на флоті, адже наш генерал був ще й членом Ленінградського штабу партизанського руху, Щасу його заснування. У ці одежі зручніше, ніби вибачався генерал і кожного потис руку. Сідайте, товариші. Вам ось ось і в дорогу, як тільки проясниться, Тож я й прийшов побесідувати, сказав Петро Петрович, сівши на стілець, який подав йому короб. Про завдання вам уже говорилось. Війська нашого фронту розпочнуть наступ, розірвуть кільце блокади і підуть на захід. Ми вас закинемо під Псков. У вашій групі треба скопіювати ділянки оборонної смуги навкруг Пскова і передати нам розташування вогневих засобів і укріплень. Тому у вас і дві рації. Працюватимете в чотири руки, як піраністи на конкурсі. Знати оборону противника у смузі нашого старого кордону, який існував до воз'єднання Естонії і Латвії з Радянським Союзом, нам конче необхідно. Я родом з тих країв, товаришу генерал-майор. Похвалився Сокіл. «Знаю, Саме тому вас І взяли в групу. Ми підключимо місцевих людей, Партизанів, У яких немає власної рації, І нанесемо на карти Дзоти, Доти, Дротяні загородження». Підвівшись і виструнчившись, Пообіцяв Сокіл. «Сідайте», Мовив генерал. Звичайно, не в усіх загонах там є рації, а тільки в штабах партизанських бригад. Ви ж діятимете більш самостійно. Хоч як партизани підривають рейки та знищують ешелони, поїзди все-таки ходять від Пскова до Луги. Рух по Київському шосе також активний. «Ваше друге, не менш важливе завдання». Здобувати відомості про рух німців по Варшавці і по Київському шосе від Пскова до Луги і навпаки. У цих повідомленнях має бути тільки правда, генерал повторив, сама правда. Навіть коли ми будемо вас у телеграмах лаяти, що ви ловите гав і дивитесь не туди. Так буває, бо ви там не одні. Ті повідомлять про ними бачене, перевірене, а інші – про те, що чули від людей, полонених. Чутки можуть бути всякі. Не все знають і язики. До того ж, німці можуть навмисно подбати про дезінформацію. Краще передати нам менше – Зате тільки правду про дислокацію противника, його рух, про будівництво укріплень. «Ми так і розуміємо свою роботу, товариш генерал», – відповів командир групи. «І ніяких диверсійних акцій з вашого боку. Це діло партизанів і диверсійних спецгруп», – рішуче попередив генерал. «Галка чимось стурбований, – стишив голос. «Як ви сказали, –